Fredagsfrannan, morgon till ett talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind i Ja. Yeah. Hej Johanna, god morgon. God morgon, god morgon. Fredag den 6 november. Yes. Vem har namnsdag? Gustav Adolf. Yeah. <laughs> är det slaget vid livsen? Ja, det är det. <laughs> 1900, Nej. 1813, 1728 1632. 8, 1632. Du 1630. Två före jag skulle precis säga. <laughs> ja, ja. ja, det var så Men, sån där, men det, det är så roligt där för han dog ju då. Vad Han var ju det var han var, var buke var han. Ja. var buke. Han var Tjock. fet han var jätteschock. Gustaf Men han, han, han var han var han var ung. Han var pff, 30 kanske och sånt där, jag Men det var var det så ung på den tiden? Ja, ja det kanske en inte var. Men lopp. däremot så, så tänker man så här att, att kungen dog men äh, svenskarna vann slaget. Jaha, faktiskt. Var det så? Ja, mm. faktiskt. Man mm. kallar det är det, det, det man kallar för en Pyrrhos seger. att en svårköpt seger eller okay. eller kostar mycket. Ja, för, mm. ja, gillar du Gustav Adolf? Ja, det, det, oh, det jag älskar ju all sånt där. Och i väntan på att semblerna jag kommer tillbaka så kan jag äta Gustav Adolfs bakelser. Mm, ja. Mm. ja, vad spännande. Ja. Du, äh, vi har ett vi har ett intressant program idag också. Yes. Men vi kör väl lite äh, ja Men vi gör det? Jag tänkte lite modernt. Nej. Jo, vi provar. <laughs> Frågan med Jan Holmboe. God morgon. Önskar Hits FM. Åh oh, Johan! Ah, kul med ny musik ah, känns det. Ah. Vad tror du att vår vän Nej, jo Johan har tyckt om ja, den där är Kigget. Ah, ah, hi ah, welcome to the dance. Ah, ah, ah, alltså. ah, oh, ja, yeah, Mollys ande är slängd i vägen. Ah. Men alltså mm. det, det finns ändå teman här för det här var The Doors. Yes. Så det, vi kommer att handla lite om dörrar och sådär kanske ah, då. Ah. Så, så, det var lite så det var, ah, det, har det, var lite. Ah du tänkt så? ja men förstår. Jag kom på det nu du <skratt> så? <skratt> <skratt> <skratt> Men du var alltså, vi, vi kan ju inte bara sända radio och inte åtminstone bara lite reflektera <skratt> över cirkusen i, i, i väster. Ja, oh, precis. Alltså, alltså, vad är det? Här? Nu ska han ju. Nu, ogiltigt han hela han hela rolig. valet. Jag ska, jag ska göra ett vetenskapligt experiment med dig. Mm. Jag lovar att du kan inte räkna till tio. Du får inte räkna fort utan så här, ett två tre. men du kommer inte kunna räkna till tio Varsågod, börja. en två tre fjär. Sluta räkna vad är det ja, ja, men alltså, det är ju lite så alltså, uh, uh, jag får inte jag får, ont, jag får hjärta, <laughs> men jag här, inte man, när när vaknar vi upp är uh, det här liksom? men jag undrar lite så här, vem kan sätta honom på plats för på ja. det här är så absurt. men ja. han har gjort så absurda saker innan som ja, ja. har blivit liksom verkligt som ja. har blivit så här lite Ja, det är lätt att flabba, liksom, men, mm. men nej, det är rätt otäckt. Han sätter ju hela demokratin ur eller gungning liksom. Precis idag, för åtta år sedan, så, så valdes Barack Obama till oh, just det. Det är lite skillnad. Det är lite skillnad. Ja, men alltså, ja, har, har, vi pratat, har vi pratat färdigt om honom? Han är inte värd. En. Nej, så. Fredags för allans sändningstid. ska man kan prata lite om Biden också? Det känns ju inte så liksom. Nej, Bästa dag nu, nu, ah, nu Jo, ah, vi ah. håller tummarna för Biden. Ah, jo, det, jo, Nej, det vi. finns det bara två väljare. Ja, ja, det är mm. ju lite så. Jag, ty jag tycker på han, Vad heter han? Ronald McDonald. Ronald McDonald, <laughs> han, den clownen. Han röstar jag på. Ja, han är ju mindre clownen Ja, ja. Ah, men du. Mm? Vad? Yes, vad oh, spännande, jag är så, jag är så spänd. Ja. Oh. <laughs> ja, men du, jag, jag, men så här, det, jag vet att det här det är också så här. Det är lite som The Doors där <laughs> kanske rent av så här. Folkboks, vad är det för någonting? Men om jag säger så här: duschdraperi. Mm. Ja, <laughs> det blir det så. Här, ja, det, ja det, det, har det, det, Nej, så. det har man inte med förtydligas. det har man inte Jag bor jag bor ju några nätter var, varje år på hotell Men, och på många hotell ja. är det dushdraperier ja. det är det mest ohygieniska alltså, som finns och, och det är som har sån och då, och då, så. Då, det, det är en sån vardagsbetraktelse. Varför ska Alltid den här duschdraperiet Kleta fassen oh. mot kroppen oh, så äckligt, så är det, ah, men det är hur jävla äckligt som oh, helst Och på det. ett hotell Fattar mm. hur mycket den har kletat oh, Jag är Och tvungen sen... att duscha av mig Ja Nej men det tar aldrig slut jag förstår nej. det och sen så när kanten där ja. nere på alltså. men alltså vad är det för hotell du bor på som har dusch nej, men det, det, alltså det är inte helt ovanligt men alltså jag bor ju inte på några riktiga lyxhotell nej. Man, du pungar ur egen ficka ja, eller men, det, det. nej men, man, nej, men vad, stadshotellet i Ljustorp har ju inga sviter och ja, så nej. liksom så. men visst men det här men just det här att det är alltid så att liksom durstrapperiet drar emot sig. Det suger sig till ha? Och då Lite. har jag tagit reda på att det finns en vetenskaplig förklaring till det här. Det kallas för cykloneffekten. <laughs> Okej. Jag tänkte att om det är jag som är. Alltså, jag tänker så här. Först tänkte jag så här: <laughs> Durstrappiet är plus Och jag är ju alltid negativt. <laughs> ja, så jag tänkte att det, att det kanske är det här liksom så, så. Som dras mot varandra Men det heter alltså cyklon ah, ja, där är ja, ah, Cykloneffekten Och det är kampen mellan kall och varm lusch Va? Uh. Alltså, alltså, Vatten från duschen skapar en luftvirvel som suger in underkanten <laughs> av draperier. Alltså Det är så äckligt att jag pratar om det så jag blandar mig Wow! Ja, uh, men måste du duscha när du sover borta? Jag kan inte du duscha när du kommer hem. Nej, men det är väl jätteäckligt. Jag duschar jämnt. Ja, uh, fast om man jämför liksom uh, man uh. dusch jag uh, jag duschar du får... utan dörrstöperi dusch och så får man vattenskador istället. du tar, så du, tar jag. du häktar ner det. Eller ja, äh, men jag drar kny... liksom inte fram det. Nej, liksom, äh, just det. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja. Så. Var det fel där då? Nej, det gör det. Det blir bra. <laughs> men jag ska bara ställa frågan och boka hotellrum. Har ni duschdrapperi? Du, det kan ju väcka en del, <laughs> en del funderingar. <laughs> du, yes. det var en dörr. Nu, ja. jag, nu, nu lirar vi hela huset. Yes. Cotton hang around Kallan. Nu pratar jag lite, Johan. Nu kan jag prata lite. Ja, men det är ju blivit tid för att hälsa morgonens gäst. Inte bara välkommen hit, utan varmt välkommen hem igen, Johan Arbenäs. Välkommen tack så, hit. Tack så mycket, tack så mycket. <laughs> alltså, alltså, ja. Ja. Ja. Hemvändare. Jajamensan. Ja. Förut. Ja, det är häftigt. Mm. Men det, alltså, innan vi går in på det viktiga. Men alltså, när du hör ordet duschdrapperi och vad är ditt förhållande till duschdrapperi <laughs> i, i din yrkesroll? Hur eh, vanligt förekommande är det? Det är inte så vanligt nu på tiden faktiskt. Om du ska sälja en kåk där det hänger ett duschdrapperi, ber du dem vänligt men bestämt att ta ner det? Eh, jag skulle be dem att fixa till det lite. Alltså dra ihop det eller hänga någonting ja. runt eller på något sätt köpa ett köpa nytt nu. kanske. Ja, ja, det är det. det, ja. ja. ja men, men det är inte så vanligt att du ser det kanske? Nej, det börjar väl... Duschväggar börjar väl vinna den marknaden Mer och ja. mer, en och annan duschkabin så ja. Men de är ju rätt äckliga också ja, Duschkabiner är ju ja. rätt äckliga alltså. ja, men Du får bara hålla ut gärna, det, det kommer en tid och de är borta Jag funderar ja. på om man ska, Det borde ju finnas sånt där som man kan ha med sig En duschvägg Ja, ja. ja. En portabel Ja, ja kanske ja, Jag vet ja. inte, det finns ju ja. det finns många att, ja. men du, i, Johan, Jag känner att ämnet är ja, nu, är, nu är, Vi släpper Vi går vidare Johan, kort innan vi börjar prata lite om vad du jobbar och varför du har kommit tillbaka. Vem, vem är Johan Arbenäs? Eh, Johan Arbenäs är väl en... Jag började väl min bana här i Tranos Jag är född och uppvuxen här. Ah. Eh, sen så började jag spela tennis här i Tranos Jag ah. spelade tennis hela uppväxten. En ah. tävlingsmänniska i grund och botten. Eh, vad spännande, en tenniskille. Eh, ah. eh, sen. Eh, sen så stack jag... Sen jag har jag alltid tyckt att varit kul. Hela cellgrejen varit uppe i Norge. En svänga varit ja, det runt. Till, när tog du stud, när tog du, för du gick du på Hållvis gymnasiet? Ja, vad läste du för linje? Ekonomi. Ekonomi. Ja, ja, den där linjen då var, ja, den är lite inriktad. Men sen bara, du kan bli, bli vad du vill. Ja, eller bara, det var, exakt. Vi ja, du blir total. inget med ja, du blir andra ingen, <laughs> ja. då, Men sen så tog du studenten. Och då mm. var det tydligen på tapeten att dra till Norge. Ja. Det var ju den stora där. Det var väl i samband med att det inte fanns några jobb. Så det var 2008 Ador, jag hade kraschat dött här alltså. Ja. Ehm, så hade vi för unga, det var svårt för unga för jobb. Ja, men då är det svårt att komma in på marknaden egentligen. Ja. Vad var det för företag då? Är det de som ändå de polarna som jobbade vilka du nämnde Shape Monday för att de tog en del och så var det Ja, men Det mer stiga fanns fortfarande. Stiga fanns fortfarande. Då fanns ett call för SJ och Ticknessa. Precis. Och Vigilance. Ja, men så de hade väl ganska många ganska mycket unga. Sen var väl det väl det stora. Sen var det ju EFG och Strömshalm, men de här fanns ju fortfarande. Jag plockar upp många Man har alltid funnits. De så. Alltid funnits. <laughs> ja, men det har alltid Till och med där var det Körvits, så då beställde ja. du det för att dra. Vad gjorde du i Norge då? Jag och två kompisar stack upp och jobbade på flygplatsen. Ja, okej. Jag är så vi var. Nu säger flygplatsen: De har väl ändå fler. Ja, de har, kanske i Norge, har fler. I och för sig det är, sant. Men, är det väl samma. Gardemon. Gardemon. Nej, så vi stack upp dit. Lite, goda, lite glada ihåg, så att säga. Ja. Vi var taggar över ett äventyr egentligen. Ja, ja. Um, Sen blev det äventyr längre än vad som var planerat. Jag tänkte tog upp till ett år ja. och bara jobbat och hoppas på att arbetsmarknaden i Tran ja, ja. skulle ändra på sig. Ja. Ehm, sen av och till, jag var upp ett år, reste i två månader, jobbade ett år till, reste några månader. Ja. Och höll, reste runt i Norge då? Eller? Reste runt i Norge, reste så runt i världen. Vacker. Alltså mm. ja. Oh, års... ja, Och det tar tre timmar att ta sig över fjorten. Ja, det är lite liksom, ja. ja. det, det, det. Det är jättelånga avstånd. Ja. I Norge, alltså. Varför var det... du mer i världen då förutom? Vad gjorde du? Ehm, nej, men jag var borta i USA i några månader. Hängde uh -huh. där, kollade till läget på den gamla, när det inte var Trump och annat som hade stått <skratt> vid <fattat> makten. <skratt> <skratt> eh, sen var jag runt i Europa, så lite där. Mycket, mycket rese som var, där kanske jag höll på i en vecka eller två och sen så åkte man hem och landade och sen försvann man iväg i två, tre, sen var ju Asien en svänga. En klamma klassiska Asien-resa. Ja. ja, jag ställde backpacken. Ja. Alltså, det låter så roligt. Jag men gjorde aldrig det där. Jag, jag, jag ångrade det. Jag var bara det. direkt in på universitetet. Ja, jag var också och sen var det ju knegliga. Och sen satt man fasta med amorteringar oh, och duschdrappor. <laughs> ja, jag har inte bytt det. Nej, men det låter jättekul. Men då var det polare då? Som, som, ja, ja, Vi var tre stycken som sagt. Sen när jag stack därifrån så var det väl... Jag tror totalt det var kanske... 15 stycken som hade kommit upp från Tranos. Ja, du vet Men, ja. men det, det, var, det, var, alltså, det var riktigt bra betalt, eller hur? Ja, alltså det var ju det. Jämfört liksom, med, med i Sverige liksom. Absolut, jo men det var ju det. Vi... Men sen är det ju satans dyrt det där landet Ja, odenklar <laughs> Allting kostar kriget liksom. Ja, eh, speciellt allt de, Allt som är onyttigt för dig på något sätt ja. Ehm, ja. Alltså allt som säga... är gott med andra ord Ja, ja. exakt ja. Nej eh, men en pizza där uppe kostade väl 250 spänn? Ja men fatta, ja. fatta liksom. ja, och ska du... alltså, det var ju nästan en annan som kunde äta på lunch dessutom. Alltså, ja. Smörepackor och fan mm. äta, Ja där. men det var det också. Liksom. Men vart ah. bodde ni? Jag tänkte ni sover inte på en flygplats. Måste vart, hur bodde ni? Delade på något rum någonstans ja. eller? Ja, bara... första vännen så delade vi på ett rum. Sen andra vännen så var vi fem stycken som man lärde känna uppe. som delade på ett hus ja ah, det ah, okay. var det svårt ja. att få tag i boende? Nej, det var väl relativt. Så länge däremot var man tvungen att ha en deposition. Alla ville ha in tre månadshyrar. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och så har man med sig ett värmelement som man flyttade på. <laughs> ja, och... precis. Det var ju lite åt det hållet. Första lägenhet vi fick tag på var superbra. Det är nybyggt. Alltså, det var en som hade köpt tre lägenheter i huset och sen hyrde, ut dem. hyrde säkert ut dem för lite åkerpriser. Ja, men det var ändå ja, en bra ja. standard ja. liksom. Sen hade vi när vi hyrde det här huset så var vi fyra, fem stycken och det, var ju, alltså det blåste ju genom hela huset. Vi ah, ah, hade en kamin som vi eldade i. Och ah. det eldades, antingen så var det supervarmt när man vaknade eller så var det svinkallt. Liksom. Är det sånt som så får nog börja längta lite hem? Ja, men lite sånt. Ja, absolut. Pop, absolut. Ja, ja men Vad var det som fick dig sen? För det var det sen in till universitetet. Ja, nej, ah. men sånt. Och vad, hur mäklare När började det eh, Men Det var väl lite blandning, alltså det var en blandning av en del olika saker. Jag har alltid tyckt att jag alltid älskat och träffa nya människor, jag älskar interaktionen. Ja. Ehm, sen så, efter att, när man jobbar uppe i Norge, det var, mycket, det var mycket äldre som jobbade på flygplatsen. Ah, okay. Det var mm. många av de äldre som la mer energi på att komma undan och jobba än att faktiskt jobba. Ah, ah. Ehm, spännande. Ah. Men i slutet av varje månad så gick de hem med ett tjockare lönekuvert än vad jag gjorde. Ah. Det på grund av ah. ah, anställningsår och... Ah. Ja. Ehm, och då börjar jag kika runt lite alltså, försäljning är väl det mest ärliga på så sätt ja. jobbar man hårt, jobbar man mycket ja. jobbar man bra så får man, så får man betalt, mörda ja. för verken ja. ehm, så det var väl där det började formas vilken spännande drivkraft har jag aldrig tänkt på det mest ärliga som finns ja, men ja. vad är det där? Ja, men ja, vad spännande ja. Ja, men det, men, om man har, en del människor är ju för, jag tror att det finns inte en gen men jag tror att det finns en läggning mm. alltså där, en, en, del, mm. en, del, en del en del är ju födda till säljare mm. det är ju så. Och en del är, blir duktiga men de, de får kämpa rätt hårt och mm. det får alla göra det ska man inte sticka under stolen men, men det finns liksom en drivkraft mm. Mm. Och, det, och det är så himla kul att anställa sådana som man, när man har hamnat rätt liksom. ja, ja. ge mig två argument ja. varför det här vi ska sälja det här och sen, ja. och sen Mm. Och så säljer man. Så det var liksom säljgrejen då som... som och mäklare, det finns ju massa som säljer. Alltså, ja, vad du gör det. Ja, varför, um, varför mäklare? Nej, men det var nog mycket över att jag... Vad man säga, det är väl bland det största man kan göra i livet. Mm. Det, oftast är det största affären du gör är att sälja ditt hus eller din ja. lägenhet eller köpa ditt hus mm. eller din lägenhet. Mm. Mm. Ja. Absolut. Um, och jag har väl alltid alltså, uppskattat att vara en del i det. Ja. Um, på något sätt, man har ju haft... Jag har haft många, ja, många bra erfarenheter. Jag hade en kompis som... De bodde i ett jätte, en liten lägenhet, flera stycken förr i tiden. Mm. Um, sen så visste inte riktigt om de skulle kunna få tag eller få, få ett hus med äh. liksom äh. De tyckte äh. inte de hade råd, de hade äh. inte möjlighet. Äh. Äh. Sen fick de hjälp på den biten. De var ju evigt tacksamma över att det var en mäklare som ringde upp dem och det var ja, en mäklare precis. som hjälpte dem att leta. Ja. Det var innan hemlets tid. Det var på ja. den tiden man tog en polaroidbild ungefär. Ja, just det. Äh, ja, just det. Ja, just det. Man inte hade drönar. Och... Ja, men, du, du är inne på att du, det du vill sälja ska vara något mer än bara en äh, grej moj. Utan det ska vara något mer värde, något, ja, men... något äkta och något som ja. bestående. Eller? Ja. Och sen är det mycket det... Många ser ju mäklare och tänker ju enbart enbart att det är, man gör det bara för pengarna. Mm. eller mm. man på, Mäklare säger man då. Ja, det säger man. <laughs> ja, <exakt>. mäklare, ja. <laughs> Nej, för min del så har det väl alltid varit den. Alltså om, man, om jag istället skulle kunna hjälpa någon att hitta sin drömbå, sitt drömbående eller någon som aldrig, de kanske har hamnat på kant i livet eller ja, på något ja. sätt. Så, alltså kan man göra dem lyckliga, kan man göra dem så att de känna att de har hittat alltså världen. En mäklare med hjärtat på rätta stället. Vi har hittat en guld kille. Johan Arbenäs, gäst i studion. Vi kör en huslåt till. Är det jag vi. med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Och Johanna Linn. Ja, Jag är också här. Ja. Alltså jag undrar vilken dag det kommer bli då jag verkligen känner igen musiken du väljer att spela. Ja, det här det. var ju också en väldigt trallvänlig, välkänd låt. <laughs> Tack! <laughs> Ja. Ja. Ja, men alltså, vi kan inte bara spela barbie girl. Nej, det behöver vi inte göra, men någon gång kanske. Ja, absolut. <laughs> ja, vi sitter ju här med Johan Arbenä som gett mig, i alla fall mig en helt ny syn på, på säljyrket, som du beskrev som det mest ärliga yrket. För liksom, jobbar man så får man lön mm. för mödan och är man en, en mask så blir det inte feta, feta <laughs> ja, löne kvar. Jag tycker det var bra beskrivet. Ja. Men nu, du var i Norge och började känna att nu, nu kan jag det här. Och ja. du började, har bestämt dig för att bli mäklare. Mm. Och så blev det Karlstad. Varför ja, då? Eh, Första finns mäklarutbildningen bara på jag tror det sex ställen här i Sverige. Uh -huh. eh, sen då var det mycket tack vare Norge. Man har varit där uppe. Medelanställningen på flygplatsen var sex månader. Man lärde känna uh -huh. otroligt mycket folk. Man fick hela uh -huh. tiden alltså, alltså, träffa nytt folk, uh -huh. prata med nytt folk- uh -huh. Jag tyckte det var ganska skönt att komma till Karlstad där jag redan hade kanske 25 personer jag kände. Ja, okay. Behövde jag hjälp med någonting, hittade jag inte någonstans så kunde jag alltid ringa någon. Ja. Istället för att komma ut till ett helt nytt börja på ja. ruta ett för 15 gånger ungefär. Ja, precis. Mm. Så var väl tryggheten i det mm. som gjorde att Karlsen hade ett bra rykte, det ansågs vara en bra utbildning. Mm. Mm. Dessutom är det tog? faktiskt mm. så, det tänk, tänker inte ni på men värmländska och tranosdialekten har ett, en viss ett, ett visst släktskap. Faktiskt. Yes, so. ja, det finns vissa ljud som man tänker att den där är nog från Värmland och sen från Tranås. Nej, okay. ja, ja. det ja, jag har jag inte ett, tänkt på. Mm. Nej, jag vet inte om det finns någon vetenskap i det men jag tyckte nej. det var kul att få säga så. Ja, du tycker det, ja. ja men så Karlstad var rätt givet. Hur, hur var det svårt att komma in på utbildning? Hade Mäkaryket blivit lite attraktivt då? Eller var det bara det att glida det. in där? Eller hur? Nej, men det har börjat bli hårdare och hårdare skulle jag säga. Aa. Det var väl där någonstans, det var väl samband med att priserna i Sverige gick upp. Mm. Alltså då började mäklare köra lite mer pengar eller det blev mm. ett mer attraktivt yrke. Mm. Så det var väl lite, lite tuffare att komma in än vad det kanske borde vara eller kanske vad det hade varit i alla fall. Ja. Så det räckte gymnasiebetygen? Det gjorde de, de inte, gjorde det var på de håret. Uh -huh. Däremot var det ett högskoloprov som jag kom in på. Uh -huh. Så det är en skön, skön på att det finns om uh -huh. man kanske inte hade mm. världens lust att plugga i gymnasiet. Mm. Mm. Absolut. Men då, alltså, då fanns det egentligen bara två stycken rikstäckande mäklarbyråer eller? Uh över hela redan då? Ja, ja. Ja, vi gjorde, ja. ja, det gjorde ja. Okay, ja. Det var ju sex år sedan, sju år sedan. Ja, så okay, ja. ehm, så det ja, började då de då göra. Ja. Som, ja. Ja. Alltså då, ja, då då de typ tre då, som finns över hela landet. Ja, och som har vi gjort ett sin grej egentligen. Ja. Alltså här, ja. att man, det är väl lite länfräkningens grej. att Man vill ju gärna synen man vill vara överallt. Man vill ja. finnas på... Ja. Ja, men småter, lokala, ha. Ja, lokala orter Man vill vara den lokala mäklaren uh -huh. Men det verkar ju rimligt att Det är ju nära till Norge Nu liksom. kunde ju, mm. du kunde ju vingla över till Norge Varför man skulle göra det i och för sig då. Alltså Värmland är ju jättefint och cool. Men ja, du, så vackert. tänkte jag men alltså, Vad var svårast på utbildningen då? Eh, till en början så var det svårast Att bara, alltså, få en struktur på det, ja. det var språket Ja, precis <laughs> ah, just det, ja, just det. Eh, Sen i övrigt, alltså, jag tyckte ju Jag tyckte juridiken eh, ah, Det är liksom, Det är rätt mycket också Ja och det är på något sätt vad ska man säga, allt annat. Mycket av det andra är ju bara att lära sig eh, kanske inte ens förstå i alla lägen ja. men alltså lära sig. Vad, vad läser man för någonting? Ekonomi och sälj Ekonomi, och eh, marknadsföring? Kanske? Lite sälj, lite marknadsföring juridik eh, Vad hade vi mer? Lite byggteknik Ja eh, men juridiken var tjorvigast, det kanske man kan tänka sig. Var det mycket läsa då? Liksom, men det så? är också avtal, alltså man ingår i avtal ja, så. Alltså med dig. Absolut. Eller du fixar ju det både för säljare och, och köpare ja. på något sätt. Liksom. Ja. Och det var väl lite det det var väl det handlade om. Alltså man såg ju nyttan med det och man förstod ju att man, det här är ju riktigt bra att kunna. Ja. Um, men det var det första som var... Många andra prov handlar om att vad, vad är de här tre grejerna? Så alltså ska man lära sig vad de tre grejerna heter och skriva ja, upp. Just det, ja. um, juridik är ju mer och förstå. Liksom, ja. Ja, man aha. får ett case och sen ska man tolka lagtexten och hänföra till vilka lagtexter som passar vilkenstans aha. och varför de passar. Ehm, och, och vad det... är vad är ett dolt dolt fel? Ja, men, <laughs> ja men, <laughs> men, alltså, jag, nu sitter och tänker, jag tänker. Alltså, jag, har inte haft någon kontakt med så mycket Det blev bara en gång ja. och det var när jag skulle sälja en tom arbång. <laughs> <laughs> av. Ja, det kanske jag haft, det vet jag inte. Jag mm. Nej, men då skulle jag skulle sälja en tomt. Du kan sluta skratta nu, Janne, faktiskt. Ja, ja, ja, ah, ja. du, ja ah. <laughs> Jag skulle sälja en tomt. Jag känner att det jag kommer säga, nu talar jag lite för men när jag varit inne på Barbie Girl och ringer men Jag skulle sälja en tomt som jag hade köpt i tullrum så låg en liten, liten tom som låg bredvid mina föräldrars stuga. Så det den blev till salus så sa, den där ska vi köpa. Den såldes billigt av en gammal tanta uppe i Stockholm. Sen gick det några år och då ville jag få loss de pengarna vi skulle bygga huset i Tran och så så Sövkännen. Den där tomten kommer vi inte använda. Och då skulle jag sälja den tomten och gicka till läsorsäkringar. Och vet vad det visade sig då? Nej. Att jag har aldrig på riktigt ägt den. För jag har glömt att skicka in något papper. Hon någon... stod fortfarande på den här? Ja, på den här tanten. Och hon, hon var... levde? Nej, hon hade dött. Och alltså det, så det var, var spår, så körvigt. Jag hade liksom... ja. köpt tomten. Alltså betalat henne och, så. och fått ett kontrakt av henne vi hade skrivit på. Och så skulle någonting ha skickats in till någonting. Något i ett kanske. Ja, ja, i alla fall. Så när jag kom där liksom skulle sälja så var det så förkynt trevliga här på jag bara, du Men vi ser inte att du äger den här tomten. Jag bara, det är klart jag äger tomten, det har jag gjort i 15 år. jag bara, nej! Äh, så det var ju rätt roddigt för tanten mm. var död så det hade kunnat bli så att hennes arvingar alltså, hade sagt, nej men den där, liksom, den där pengen och nej det var ju så dumt. Men, men de var schyssta eller? Nej men jag fick ringa tusan och få tag i människan ah, Det var skitsnurrigt ah, Ja det löste sig ah, Men tack vare den här mäklaren ah, och, ah. <laughs> och han sa aldrig att jag var dum i huvudet Men vad han tänkte <laughs> Nej det tror jag inte Så är de inte mäklarna Nej så är de inte Men du, hur var marknaden i Karlstad sen då? För efter skolan så började du jobba i Karlstad också eller? Nej jag gjorde, bara, jag gjorde bara lite praktik ah, För, okay, okay, eh, ja. Jag började jobba i Jönköping Aha, okej. Okay. menar, värmland, det står ju hur mycket tomt som helst där uppe. Det gör det. Absolut. Och det är väl mycket det är väl, vad man säga, urbaniseringen. Mm. Alltså många, ah, det är ju Karlstad ah. som gäller. Karlstad är liksom ah. deras Stockholm ah. eller vad man ska kalla det. Ah. Mm. Mm. så det börjar ju dö ut mer och mer alltså ute på jag ah. vet. Det är väl Kristinehamn tror jag. Jag vet inte om det är så fortfarande, men när jag var där så betalade kommunen folk för att de skulle köpa på ah, läget ah. ah, ah, Och Ja herregud, ja så fint där mm. alltså men, ja, men man det var ju så... Picasso-statyn där. Ja, precis. Nej på så sätt så Karlstad emot förordades ju. Det ah, gick ju, priserna ah. gick jättebra och allt gick ah. upp. Och det var ju liksom, de hade sin trygghet i. Antingen kom dit studenter och ville köpa de mindre lägenheterna eller så flyttade de dit i form av jobb så flyttade de dit folk mm, i den mm. äldre ah, då, som okay. drog med sig. Mm. Men jag tror det är en är att åka ut på den värmländska landsbygden köpa de här timrade husen plocka ner dem <laughs> Och så fraktar de ner till storstäderna. För det är ju fantastiska hus. Ja, alltså. är det Välbyggda. Det är liksom inte någon jävla och ah. Whatever. Ah. <laughs> det är hus. Ah. Nej men verkligen. hus. Det är såligt sorgligt i att folk inte har större framtidstron på glesbygden. Mm. Det är ju, det är ju... Alltså urbaniseringen är ja. otroligt stor kraft. Ja, det, det. Men det börjar gå åt andra hållet nu. Vi ja. var ju här, det var här en, en av Sveriges största arkitekter förra veckan pratade just ja. om hur glesbygden ja. växer fram. Mm. Kontra urbanisering. Eh, ja, mm. och nu för tiden frågar man, de hade gjort en stor undersökning och frågat mellan 20- och 30-åringar mm. vad som var viktigast. Mm. och det viktigaste för de flesta var ju förutom vår jobb som alltid är viktigt, ja, ja. mm. så var det liksom nära till naturen bra mm. kommunikationer ja. äm, nära till de andra sociala grejerna har man ja. nära till skola, mm. till en livsmedelsaffär ja. att barnen slipper gå över 20 hårt trafikerade vägar ja. Ja, komma trygghet. till skolan. Ja. Ja, tryggheten liksom ja. ja men sen också, centralt, liksom pandemin spelar in i det här också det jag jag jag alltså, absolut mm. du behöver inte bo så jävla tätt nej. Alltså, det, det, nej, och det här är ju rätt intressant för man ser faktiskt de här trenderna, de såg man redan för, för sju år sedan i Frankrike mm. hur de, de som har råd flyttar ut ifrån storstäderna. Ja, Och då var det ju egentligen våldet, ökade våldet ja. eller otryggheten som, mm. som var drivkraft. Men nu finns det massa drivkrafter ja. egentligen. Och men just fiber. Alltså finns det brödfunktionerna? Mm. Fiber, bra fiber. skolor, social mm. service, mm. Eh, viss, viss liksom kommersiell service. Mm. Då kan ju väldigt, väldigt många Jobba hemifrån eller jobba. Ja, men speciellt idag. idag Anmådes man ju till och med. ja Ja, precis. Man behöver inte ha hela storstadsutbudet precis utanför knuten för att klara sig. Men det, nu om vi tänker så här: då. Nu börjar du började jobba sen som mäklare. Vad det som du hade tänkt dig? Eh, till stor del ja. Uh. Eh, däremot, vad man inte riktigt var med på var väl att. Vad ska man säga? Det är mycket jobb. Alltså jag, ja. det är mycket jobb. Det är mycket jobb som kanske inte lönar sig på direkten. Alltså mm. det, man får en längre... Ja. Det, är som, det är som egenföretagare. Ja, Ja, men lite mm. till hållet. Ja, man lite så, Absolut. Du, får, du kan liksom inte ta betalt för timme timme. Nej, liksom... och där var det mycket så. Man kanske åkte ut, jag tror första året var jag väl ute på alltså rena värderingar. Folk som sa att de inte skulle flytta på någonsin egentligen. Mm. Mm. Mm. Jag var säkert ute på 200, 200 såna. Ja, ja. Mm. Oh, ja. ja. Det tog mycket tid och mycket ja, så här. Det är långsiktigt också. Ja, ja, men det blir ju det. Sen så återkommer de efter ett år, eller efter ja. två år, efter tre Precis, år. Så, ja. så tror liksom där man får ha en längre målbild. Ja. I vanliga fall så åkte man ut, eller man, i min, mitt huvud, så mm. åkte man ut och sen så valde de mig och sen så sålde man <laughs> ja, deras hus och ja. sen åkte man till nästa. Men du, Jönköping mig ju måste ha varit jäkligt ja. intressant, för det är ju verkligen en expansiv region eller, ja, absolut. eller ort, eller vad man ska säga. Absolut. Men finns det, finns det många objekt i salu i Jönköping eller fanns eller var ja, men det är, jag tror väl att jag tror det ligger ungefär mellan 200 och 300 grejer ute på Hemnet hela tiden. Ah, okay. ja, det kommer nog ut. Inte ja, mycket ja, egentligen då. Absolut. Och jag tror det kommer ut uppskattningsvis 15-20 grejer varje vecka. Ah, okay. ehm, och så försvinner det lika många ja. Men mm. för nej, det byggs ju väldigt mycket nytt också. Det byggs väldigt väldigt mycket nytt. Mm. Ehm, nej, och de, de har väl gjort det bra. Alltså så det många universitetet blir ju Mer och ja. mer populärt mm -hmm. eh, Eller högskolan är det väl Nej ja. mm. eh, det är nog universitet numera va? Ja nej. jag vet inte ja, det är är det högskola? Nej det är inte. Eh, jag tror de får heta university Ja de kan heta professor ja. De som undervisar ja, också Ja så Det är ju det väldigt bra alltså, Det var en väldigt bra marknad väldigt alltså, Läropeng att komma dit mm. ah, okay. Men är det är svårt att få jobb för det. Egentligen inte nej. Alla mäklarbyråer har väl lite olika men i Jönköpiet är det ju enbart provision, hundra okej. Okay. Så okay. det kostar oh. inget, De kunde anställa hur många som helst, det var ingen kostnad för inga förknippat ah, liksom. Och det är också en trigger att jobba kan jag tänka mig men Du nämnde till mig förut, att du, för nu du kom hit att morgonen var inte riktigt din grej utan med, när du, I ditt jobb så är det mycket många kvällar, beskriv ja. dig, vad gör du på kvällen, vad gör du klockan nio på <laughs> På jag sover Ja men precis, eh, nej det är ju så, alltså för min del man jobbar ju när kunderna kan ja. när kunderna har tid egentligen. Ja. Mm. I Jönköping så var det väldigt mycket så det fanns det många byråer att välja på det handlade om att vara anpassningsbar och den mm. de ville de sälja huset men och ville träffa en klocka efter jobbet mm. ja. och jag vägrade då ringde de nästa person och ja. den tog det, ja, det är alltså egentligen den biten. Det är klart, ja. mm, så mm. nej men för mig så var det mycket så, jag hade mycket administrativt jobb mellan kanske nio och två på eftermiddagen. Ja. Sen klockan mellan två och egentligen fram till åtta, nio uh -huh. så var det kundmöten man var ute, hade visningar, man hade uh -huh. allt man kan tänka sig. Vi skrev kontrakt, vi gjorde hela den biten. Uh -huh. um, och det var ju mycket så. Många sa det att ja, men vi funderar på att sälja, men vi är, Tyvärr, alltså, vi jobbar fram till sex. Jag vet inte ja, hur vi ska precis. få ihop det Kan ja. du komma ut en lördag eller vill du komma ut ja, efter sex? Klart. Eller vad ja, passar? Ja, ehm, så då så blev det så. Kunderna har alltid rätt. Det är ju då, ja. exakt. Men du, det är rätt intressant här tycker jag. Alltså, det, här är bara, alltså, det är många som, som lyssnar nu som faktiskt borde lyssna lite extra. 100% produktionsbaserat. Ja. Det... det är ju jävligt tufft om, om man ska vara riktigt där alltså. Det är det, absolut. absolut. Alltså, om du ska ha en hyra och betala, och alltså, ja, det där är ju rätt häftigt. Aa. Hur var stämningen? Blir det en gemütlig stämning? Mäklarna måste bli väldigt kompetitivt. Liksom. Hur håller man Aa. det? Så att, för jag tänker att det måste ju vara någorlunda trivsamt också. Ja, kunde så... ni sitta och dricka kaffe? och Ja, men det kunde vi ändå. Vi, vi, vi hade en ganska bra nivå på vårt kontor. Sen Aa. var det ju lite vassa i vissa lägen, absolut. Ja, Aa. det är klart. Eh, men överlag, vi... Är, jag tror att vi som anställde, vi var väl fem stycken, sex stycken någonstans, som var allihopa var mellan 20 och 30 år. Ja. Alla var sportintresserade, alla var ja. tävlingsmänniskor. Ja. Ehm, så vi så mer av det vi hade ingenting emot att hjälpa varandra eller att ställa ja. upp för varandra. Äh, bra. Ja. Ehm, men absolut, det är ju så. Ja. Så du ville gärna spela padeltennis då och Lite till? <laughs> <laughs> <laughs> har du nytta av tennisen? Har du haft nytta av det märker. i det här liksom Vinna eller liksom, kan du dra ja, några paralleller? Det skulle vilja säga. Alltså man har väl haft nytta av liksom att kunna sätta en målbild och ha. av att liksom se saker och ting till slutet. Ehm, men sen tycker jag väl att mycket är liksom där, i min värld så funkar det så att blir jag vald, blir jag vald att sälja någons hus ehm, så lägger de ett stort förtroende hos mig. Mm. Och att om det då sen börjar att det inte går att sälja lika snabbt som man tänkt eller att det kanske inte är det kunder som strular eller banker mm. som strular eller vad det kan ja, vara ja. Så, så har jag ju alltid haft nytta av det tycker mm, jag. Jag, jag. Då vill inte jag bara ge upp då vill inte jag bara Nej. ja men då får någon annan ta tag i det och då sliter man på tills det liksom ja. är sålt. Man mm, gör allt mm. som står i ens makt i alla fall. Ja. Mm. Ehm, och det har man väl med så mycket från tennisen. Alltså mm. Man har väl med så mycket från att, ja, att man ja. inte ger upp. Att det, inte det, är bara, inte, det är inte slut från det över. Exakt, Nej. exakt. Men du Johan, du, men, men, men, man har inte egen firma då liksom? Och så, eller eller är man är liksom anställd? Ja, det finns väl lite olika lösningar ja. på det här. Ja. Så som det var i Jönköping, så då var man anställd. ja det var väl alltså Då hade man en trygghet i det på något sätt. Ja, I att då kunde man ändå man kunde få utgifter och annat betalt för sig. Man kunde få, de hjälpte till, de stod för marknadsföringen själva och ja, hela den biten. Mm, ah, okay. mm. ehm, och alla andra licenser och annat man måste ha och ansvarsförsäkring och den biten. Ja, det är det... mycket sånt. Är ja. mycket sånt ja. men, men hur länge var du i Jönköping då? Ehm, jag jobbade där i tre och ett halvt år. Och nu är du i Tranås. Ja, Tillbaka. Ska, det, måste vi ja, det måste vi prata om. om. Ska, får jag spela en huslåt till? Jag gör det. Jag tror den här tycker du kanske om. Ja, vi kollar. Eller dina barn tycker om den här? Okej. Okay. Stuga in, räck mig handen din. Bred oss Ja men den här var ju absolut bäst idag hittills. Alltså rörarna satt till och med hos Johan. Ja, jävän, <laughs> Han plockade fram kyrkans ja, ja, liksom. ja, ja Det här är liksom en del av grund-DNA för ja. alla människor. Så. så fint, så fint. Mm. Den är faktiskt jättefin. Jag men så den där, ja, mm. absolut. I ett litet hus vid skogens slut. Då, då, det, det låter ju som att vi har landat i Tranås nu på något ja, sätt. Ja men lite eller? åt det hållet, Absolut. Vad var det som fick dig komma tillbaka? Välja Tranos igen? Nej, men det var väl lite så. Du jag har varit runt i Sverige och runt i världen och mm. helt enkelt insett att ingenting kan matchas med Tranos. Nej. Wow. Det är så. Wow. Precis. Ja, Oslo. Ja, vad har de som inte Tranås har liksom? Ja, höga hyror. Ja, exakt. Det är väl det. <laughs> Nej, men för min del så var det väl jag har väl gått i alltså börjat Kommer de tankarna mer och mer? Mm. Jag har vuxit upp här. Jag tyckte det varit en, när jag var 20 år då tyckte jag inte det var värdelse stad Det är stad. bara sunt att tycka ja, det. Det ja. tänker jag också, eller det, hur? Det, Absolut och du gör ju precis som vi vill vi säger jag, jobbar ja, ute, nej, frågorna lägger. I mean, att flytta härifrån skaffa dig utbildning, skaffa dig ett bra jobb mm. och sen kom ja, tillbaka liksom. ja, ja. Ju, det Vi startade till och med en sajt som heter grusgrus.nu Grusgrus no. ja. grus är ju latin för trana mm. som var där vi liksom mejlade alla som hade gått mm. Mm. på Håla -Ven. Välkommen hem, in, Välkommen allt är förlåtet ja. ja. ja, ja, det, det var ju skitkul, Ja, ja. ja. Ja, men då var det liksom, det var grejen att komma hem. Men var det något specifikt i Trano eh, som du hade saknat under åren? Nej, men det var väl överlag gemenskapen. Alltså ah. det här i Jönköping, det var ju allting ifrån vart enda, varenda område jag åkte ut till. När jag var helt ny i Jönköping så fick jag, då bara jag mig att åka till Ljungarum. Mm. Hade, och då tänkte man så här, ja men Jönköping har det varit dig. Det visar sig bara varit vid A6 ungefär och jag har ja, ah. ah. lite kompisar. Ah. Eh, så man till ungarum, skulle ut på fem möten där på en vecka mm. och så kommer man in och bara vad är Ljungarum? Så gick man runt där och tittade lite ja. så kommer man in på första mötet och så sa man ja, det är väldigt grönt och fint här omkring." Ja. och då sa den personen, ja men det är det verkligen och det är, vi har ju så nära till Rehov ja. och jag bara, ja, ja. okej okay. skriv upp i Rihov, så på nästa möte så var det grönt och rihov ja. och sen så, så, fick, så fick man bygga upp det så. Ja. Ähm, ja. Här istället så har man ju vuxit upp, man har ju lekt på de flesta gatorna man har liksom sprungit runt och jag uppskattar ju att mm. alltså det funkar åt båda håll men jag uppskattar att man känner folk här. Mm. Man liksom, många känner till mig mm. men på samma sätt så underlättar det vardagen väldigt mycket. Man känner folk, man har, umgänget mm. finns man behöver inte, man kan på något sätt falla mm. tillbaka till gamla måste gamla känna Jag ränder. förstår, jag måste kännas skön för du nämnde någon gång här innan att, att du har startat om från noll på så många ställen. Mm. Du kommer till plats där, känner ingen och vart ligger det och vem ska jag ringa och alltså, hur, alltså, hur ja, gör man? så alltså, bara komma hem och känna att Ja, men här är allt som går. Som ja. Eller där. Ja, det är inte riktigt. Nej, men att det är så många sådana bitar som, som är på, på plats. Liksom. Ja. ja, men det är väl mycket så. Det är väl, alltså, jag tror att det är så i alla hemstäder för alla personer. Liksom. Men det är mycket allting ifrån att gå bilen sönder. Gick bilen sönder i Karlstad eller i Jönköping. Mm. Då var man liksom sist ner på listan. Då ja. var det alla, de kände, först de de kände, sen släkten, ja. sen och så vidare. Ja. Här vet du, kunde, man komma, alltså, kunde man ringa runt och så hade man någon kompis som... Ja. Ja. Så var man själv den som inte var Nej, precis, längst där i Kalle. Ja. Liksom. Så nu är det eh. du som puttar ner andra? Ja, tyvärr. Ja, <laughs> Men om man, på, om man tittar på bostadsmarknaden då ja. i, i Tranos. Alltså, det har ju alltid varit sådär. Alltså, det har ju varit svårt med lägenheter och så. Alltså, mm. eh, och, Även och, i Tranos. Och även i Tranås. Mm, ja. Och jag vet att vi har jobbat stenhårt under åren med att få igång flyttkedjorna framför allt. Mm. Och det det visar sig att det här Norraby till exempel mm. när den första etappen mm. byggdes mm, mm. så var ju det ett jättebra sätt att få igång flyttkedjorna. Liksom, ja. att man, Proppen släppte lite. Ja, lite så. Va? Mm. Om, man, om, man, om man skulle liksom titta på hur ser marknaden ut i, i, i Tranås idag? Som du, som du uppfattar Johan. Ja, jag tycker att den är väldigt bra. Nu är väl... Alltså... Rent vad säga, för säljare. För den biten så har det ju börjat bli... Det, det byggs mycket. Det är mm. mycket som liksom de satsar ju faktiskt i stan. Det är ah. ju kul att se. Det var, mm. Den bilden hade man ju... Man kanske inte brydde sig när man var 20 och stack. Men ah. jag hade inte riktigt mm. den bilden heller av ah. ah. mm. Men nu satsas det mycket på det. Mm. Plus att alltså, priserna har gått upp här i stan. Vi är väl, vad jag har hört är väl vi... De senaste tre åren är väl vi en av de typ, fem städerna i Sverige som har procentuellt ökat mest. Okay, ah. ja. Och det gör ju så att många... De har fortfarande inte blivit så höga som i Jönköping så det är inte omöjligt att komma in på fastighetsmarknaden. Nej. Nej. Men de som faktiskt har haft ett hus en stund mm. gör en vinst med det. Då kan man ja. ju sälja det och faktiskt ja. ta sig till något annat eller något bättre eller något mm. mindre om man vill göra det och leva mm. för pengarna. Ja. Mm. Det där är ju jätteviktigt. För det vet jag som jag byggde i tio år sedan, elv år ja. sedan. Vi byggde i Toskos. Så länge ja, mm. min man Då var det så här, ja, men vi byggde inte för att vi skulle göra en god affär och få igen Nej. pengar. Vi byggde för att vi ville bo här. Jag var också en oh, hemvändare. Ja, nej, men liksom, det, var inte, det var ju inte så. Och äh, jämför med hade en, min kusin som kom från Eko i byggde i Linköping samtidigt. De byggde ett ekhus och vi byggde mm. ett arnep -hus. Och jag säger att de hade inget de topplådor. Alltså, det var helt så, så, så ah. vitt skilda förutsättningar ah. bara för de byggde i Linköping, så Man blev lite liksom, bitter. Men utvecklingen har ändå gått vår, vår väg. Ah. Att, ah. Finns det finns ju hopp liksom, att nej, få är, alltså, pengarna. Är det inte så att historiskt är det så är det någonting man ska investera i så är det ju fastigheter. Alltså ah. det är ju... Det, mm. Om du inte liksom... Om det inte är på någon sån här kreosotsoptipp du har byggt. Alltså, annars så är det ju så. Och Tranås och, och har väl också varit så att varit ganska opåverkad av bostadskriser och allt ja. Det har liksom stigit ungefär ganska linjärt. I, mm. i, men det har gjort så, det. Ja. Um, och jag vet, eh, nej men i Jönköping, vi, det var oftast att vi sa det, att eh, tittar man, tar man ett snitt vart som helst från 1930 tror jag det Ja. Mm. Um, och framåt om du tog, då är det två gånger som du har gjort en dålig affär om du tittar uh -huh. över tio år det ena var om du köpte 36 och sen sålde 46 efter andra världskriget det kanske inte var den bästa <laughs> affären uh -huh. Uh -huh. Um, och det andra var väl där på 90-talet när räntorna står i 500% ja uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. just um, då låg jag ute med byggnadskreditiv. Ja, det var så? Va? Ja. ja, trevligt. Gör du det? Ja, det var helt galet. Fast det var ju en kort period, det var två veckor. Men 500 på två veckor är rätt mycket. Ja, ja men, Faktis, alltså. det är ja. Ja. galet. Det men det, man men det, där, och det där är den där stora skillnaden. Vi som har legat med de här räntorna. Mm. Alltså, vi vi, fattar ju, vi, vi tycker är ju så jävla billigt allting. Så är det ju. För det var ju jätte. Det var en jättestor kostnad av boendet liksom, mm. att Absolut. bara prösa pröjsa räntorna. Ja. Absolut. Nu, Nej, är den det? verkligheten har ju inte vi. Nej. Nej, men det vet jag. Mina föräldrar säger att de alltså, mer eller mindre jublade hela vägen hem från banken. De köpte mm. sitt hus 1996. Mm. De jublade hela vägen för att de hade lyckats binda räntan på 12%. Ah, ja, precis. Ah, ah, ah, det var så bra gjort. Det är ju bara ah, madra för ja, den här. Ja, ah. men precis. Så är det ju. Det är Ah, <laughs> ja, men det är det. Nu, nu istället så står ju folk och ja, säger jag till, till 18-19-åringar ja ni får nog räkna med att det kanske går upp till 3-4 procent här. Ah. Eller man får åtminstone budgetera ah. för det ah. Så tror ju alla att de att står och liksom bara står och går Vilken värld ah. du ifrån? Ja ah. liksom. ah, exakt. Men, men det intressanta är ju, intressanta är ju att många, många bor ju så billigt nu. Alltså mm. äldre människor. Mm. Som, de mm. bor stort flott, mm. Stora trädgårdar. Alltså mm. De bor i villor eller fastigheter som, alltså som byggdes på den tiden. De, de trädgårdarna var ganska stora mm. Och, mm. Mm. och så. Stora och gedigna villor. hus. Mm. Mycket, mycket mm. tegel och, och så. Ja. Och, och bor ju snuskigt billigt. Ja. Mm. Det, det, det måste ju vara liksom en utmaning. Fast de egentligen kanske skulle behöva ha ett mer bekvämt mm. boende. Kanske ett boende i en plan istället mm. för mm. sådana saker. Men. Men, men då, och då, då har de den här gamla. Jag tror att det är så. För att man har den gamla istället. Att man ska man ska ha med. Barna ska få pengar Alltså pengarna. Mm, istället ja. för. Bamboo. Oh, bra. Lägg kulorna på. Köka en husbit. Ja, håll ja. inte ball. Ja, men faktiskt. Ja, jag håller med dig helt och hållet. Och det är väl det som har varit sättningen nu de senaste Aha. åren. Um, det var ju. Jag har varit hemma hos folk som. Ja, men som du säger, har haft två, trevåningshus varit varit mm. super, superflådiga. Mm. Ehm, och sen har de inte, de har inte varit, uppe, enda de har varit uppe på en våning var när jag kom. Det var tio år sedan de var där sist. <skratt> <ungefär>. <skratt> <skratt> ehm, men de bor så billigt. Mm. Mm. Nu hoppas väl vi alla både i, alltså i branschen och folk som letar mm. flådiga hus mm. ehm, ja, men att det här ska lätta på så mm. Nu är det ju tal om att de ska återföra eller ta bort räntan på uppskovet. Ja, okay. ah, just det. Vad, eh, vad betyder det då? Liksom? Betyder det? det betyder väl egentligen att i vanliga fall när du säljer, när du säljer någonting så är det en vinstskatt som, som ska betalas. Mm. De flesta ah. som har bort sedan 70-talet har ju en ganska... Då blir vinstskatten ganska stor. Ah. Mm. Eh, istället då gör det att du kan flytta över alla pengar in i ett nytt boende. Då behöver du inte ta nya lån, du behöver inte göra den biten. Ja, mm. ah, men det var ju ah. ja, Och Tidigare då, så de senaste tio åren eller vad det kan vara, så har du varit förknippat med renta. ränta. Så mm. man betalar... Skjuter man, gör man en vinst på en miljon så skjuter man upp hela den. Och då har man fått betala en ränta så alltså det har egentligen varit ofördelagt ah, att göra det. Ah. Mm. Um, nu då de skippar skippar den så är det egentligen ett kostnadsfritt lån. Um, det syns ingenstans heller. Du får inte någon sämre kreditvärdighet för att ta ett uppskov. Du uh, uh, åker inte egentligen på någonting. Det är som att Nej. ta ett csn lån egentligen. Förstå, jag har så svårt att förstå svårt att förstå den här. Det, alltså det är något sådant som, som. Liksom, jag begriper inte den här dubbla beskattningen vi utsätts för hela tiden. Nej. Alltså jag, det, jag må ju vara liksom reaktionär på många sätt och vis. Men just det här, där, liksom att man, för de, de människorna de har investerat i sitt boende. Mm. De, har, de har jobbat ihop de där pengarna. De har betalat skatt för det. Sen har de köpt saker och betalat jävligt mycket skatt på det också i mm. omsättningsskatter beroende på vad det är för någonting. De kanske till och med har för att hålla huset igång under ett antal år har de haft olja. Mm. Vilket innebär att de har betalat punktskatter, mm. allt uppe för att värma upp huset. Mm. Sen, har jag, sen blev de lurade över till direktdel. Eh, och sen åkte <laughs> de på en massa avgifter på det, allt uppe. Mm. Men man har ändå satsat på sitt boende. Va? Mm. Man har kanske bytt kök två gånger till och med ja. under en sån här lång mm. period. Och badrummet. Ja, var man tvungen att fixa det första gången. Och sådär va. Ja. Och sen när man då liksom ska kassa liksom in på det man har faktiskt skattat för mm. då dyker staten upp igen man och säger liksom, till, ja. wow. Ja. Exakt. Och jag, mm. jag har så svårt, jag förstår att vi behöver pengar till, till skattekollektivet ska mm. bidra och alltihop. Mm. Så det, det har jag inget problem med. Mm. Men just sånt där, det sticker och det är ju, mm. framförallt så blir det kontraproduktivt på en sån liten... Men det liten gör jag att folk Vi ja. får ju kvar. inte de här rörelserna. Nej, nej, här. Som vi måste nej men det är så. Men det där som du pratar om, är det beslutat eller är det bara att de utreder och tittar på? Eh, nej, men det är, inte, det är väl inte helt beslutat än. Men nej. de räknar med att beslutet tas här innan året är slut. Ja, oh, spännande. Men du beskriver nu din, din tillvaro på, för nu det är det länsförsäkringar ja. du jobbar på. Varför valde du länsförsäkringar? Eh, men jag, tyckte, jag, gillade, jag kände Lottas... Nu ska jag Lottas son. Ja. Eller... Lotta är hon kontorschef. Ja det Ser man så. Mm. precis. Ja. Lotta Hallin. Um, så hon, jag kände henne, uh, träffat henne lite. Sen mm. så har jag alltid tyckt, jag jobbar inte på länsförsäkring i Jönköping. Nej. Däremot mm. så har jag alltid tyckt att det är en bra firma. Mm. Um, jag tycker de har ett, alltså ett solit rykte, de vinner ju vart enda år sin kundnöjdhet. Ja, jag har förstått det. Ja. Um, det gör de ingen hemlighet av. Nej, det gör de verkligen inte. Nej. nej. Um, Nej men som sagt, sen i Jönköping jag jobbar på Scandiamäklaren där, vi hade ingen bankryggen vi hade inget annat, vi var vi var ja, fri det, för oss ja. själva liksom Ja just det. Mm. Jag alltid tyckt att jag hade gärna haft en bankrygg jag tyckte det var skönt, innan var i banken något såhär Lustigt som bara ja, så satte käppar i hjulet eller något mm, annat för mm. den. Ja, precis. Mm. Ehm, nu då istället så kan man. Har du gå banken, med av, nu har banken med men ja. Du kan gå över och prata med dem Men om någonting jag inte förstår eller någonting jag inte vet, så mm. går du och fråga dem likadant på försäkringssidan. Mm -hmm. Jag gillar allting att vi har allt samlat egentligen. Du Johan, mm? nu, nu börjar vi närma oss slutet här. Det går så fort ja, det går så, så himla fort. Uh -huh. Så tänkte jag så här. Har du tre, tre tips till den som ska sälja? Ja. Och så tre tips till den som ska köpa. Ja. Ska vi runda på det sättet? På Absolut. Jag ska sälja nu. Jag mm. har en lägenhet eller en villa eller vad det nu är. För mm. Mm. Jag skulle säga så. Alltså, egentligen se till. Har man så här små skavanker. Har man något litet. Som man har, den här listan som man har gått och sparkat i. I mm. tio års tid. Mm. Liksom. Mm. Ta en helg eller ta en eftermiddag. Liksom, och ta och fixa till allt det här. Mm. För det är oftast. Går folk in och det är det. Där, det första de ser är små grejerna och uh -huh. tänker, då fungerar människan så. att Då säger man ah, har de inte ens att fixa det här. Då undrar jag hur det ser ut med det som man uh -huh. inte ser. Uh -huh. Uh -huh. Mm. Fixa små fixa grejerna. Uh. Ja, uh, sen så skulle jag vilja säga att överlag, alltså se till, gör det enkelt för för alltså, fotografer och annat den baiten för det är ju ändå det ju det, det folk köper ja. på bilder mm, mm, mm. Ehm, så kan man hålla efter hemma man behöver inte åka och köpa en helt ny möbel eller någonting. Ehm, däremot bara städa undan stoppa håll. undan bröten som brukar ja. ligga framme all, men. all, all chans chans egentligen. bråte ja. ja. städa till städa. Det, var, det var lite homestyling trean ehm, ja, men trean är väl att alltså, ha tid alltså, många ringer mig jag vill gärna att folk ringer mig med ett halvår, ett år till god och säger jag okay. vi fungerar på att sälja, ah. vi fungerar på att göra det här då kan man lägga upp en plan då ja, kan man en, ja, okay. ha en ja. relation ja. så ser det som en långsiktig man säljer ja. inte ja. på en vecka framförhållning, framförhållning. framförhållning. framförhållning. bra ja. tre små grejer små fix, fixa, fixa, fixa, fixa små de där jag, jag skäms redan ja. små som man... pimpa lite pimpa. hemma och sen, vet du. Framförhållning. Framförhållning. Bra. okej, men nu här kommer jag som köpare vad ska jag tänka på då då men jag, till absolut, absolut första... Titta efter småfritt. <laughs> <laughs> exakt, exakt. Lyssna på det här. <laughs> Nej, jag skulle säga det absolut första, det är ju att kolla med banken. Alltså gå och kolla om man har täckning för vad man ska köpa. Mm. Banken? Mm. Jag, träffar, jag träffar tyvärr på väldigt många som åker ut, blir helt kära i en lägenhet eller ett hus. Mm. Älskare och sen så har man inte riktigt klart med banken och sen hinner det säljas innan man hinner ja, få det klart. Ja, så tar börjar rätt ja. ända liksom. Ja. Mm. Banken var liksom förberedd. Ja. Banken? Krokar med banken. Yes. Eh, sen så skulle jag säga åk runt och kolla på lite olika grejer. Och inte ut på första, första. bästa. Liksom. Ja, ja. Det kan ju vara så att första bästa visar sig vad det är som var bäst. Ja. Mm. Men ofta tar man ingen referensram. så åker man ut Speciellt första lägenhet om man köper. Mm. Eller första huset. Ja. Då kommer man ut och allt är så stort och allt ja. är så fint. och det... Vi tar det, vi tar ja. det. Vi tar det. Ja, ja. Um, så det skulle jag säga är liksom nummer två. Mm. Um, och liksom runt. Mm. Uh, runt. Kolla på lite olika ja. innan ni bestämmer er. Mm. och trean um, trean skulle jag väl säga är. Ska vi, ska vi se vad jag skulle säga att Trian är. Mm. Um... Det kanske räcker med två. Ja, ja det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Två. Se till att jag säger. Ska... Fixa en bra mäklare. Ah, ja, det. <laughs> exakt, exakt. <laughs> det det, det blev bra. Ah. Så, ah, var lite blyg där. Ja, ah, ah, men det var så. väl bra. Banken, ah. åker runt och kollar på fler objekt ah. och ah. krokar en bra mäklare. Ja, ah. det var bra. Bra tips. Vad är folk antecknat här nu då? Ah. Ah. Ah. Men så här, jag skulle kunna säga, alltså, ställ frågor. Ah. Alltså, så här, ah. Ah. I min värld, jag som mäklare, jag gör ju hellre att folk frågar, det finns verkligen inga dumma frågor, det gör Nej. jag verkligen där. Um, frågor är någonting man är osäker på? Hellre det än att man köper någonting och sen efteråt kommer frågorna när man ja. står där och betalar allting. Ja, precis, se, ja. se på, Hur kan berget vara så varmt? <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. ja, men Det här var ju en fantastiskt ja. rolig timme. Ja. Ja. Hörni, eh, vad roligt. Tack Johan för att du tog av din tid. Ja, tack Och blir man, lite, blir man lite sugen på Johan så kan man ju man kan ju knalla in på Länsförsäkringen. Absolut. absolut. Det på st var... på Storgatan. Precis. precis. Ja. Ja. Ja. Ja. Ska, ska du sälja nu eller? Nej, det gör vi inte, inte än. Mm. Nej. Nej, vi gör inte det heller tror jag. Nej, definitivt. Men inte man göra, kanske det får köpa fan. något. Ja, men det, det är roligare att köpa. Eller hur? Ja. <laughs> Shop till you drop. Yes. Mm. Sköt om men där ute, ha en bra helg och ses vi nästa vecka kanske? Jag inte det. Ja, absolut. Mm. Tack, Tack så mycket. Hej, bra. bra Hej. till ett talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind. p FM.